«Появи собі», – Родий розійшовся, «як це воно – жити в метрополітені, постійно озиратися, щоб хтось не смикнув тебе під потяг». Тут Родий на хвилину заплющив очі, мабуть переживав мить, коли на нього наїжджав потяг. Відчув себе Анною Кареніною, але швидко схаменувся, щоб продовжувати». Як на мене, то однієї повії вдома цілком досить. Я не хочу, щоб одна повія висіла на стіні моєї кухні, а друга, точнісінько така сама, вешталася по моїй хаті. Це моя хата, зауважила я категоричним тоном. Тобі не пасує такий тон. Відразу відгукнувся Руде і схрестив свої режисерські руки на грудях як я не люблю сварок. «Давай поговоримо спокійно», сказала я родому. І він начебто погодився, недовірливо подивився на мене, я це відчуваю. Мені не потрібно це бачити, але погодився, бо він так само не любить сварок зі мною. Ти колись казав про те, що я маю стати соціально активною людиною. Так чи ні? Роди одразу відчув небезпеку, напружився як тигр. Так, я так і казав. Але знаєш, люба сестро, я не мав на увазі, що ти маєш соціалізуватися за допомогою повії. Тим більше я не казав тобі, що ти маєш притягати цю хвойду в дім. Так чи ні? Рудий фахівець у тому, що стосується перехоплення та використання чужих прийомів. Я мовчала. Він вирішив, що моє мовчання означає мою слабкість. Тому вирішив, що мене треба дотиснути. Міро, ти хочеш, щоб наша хата перетворилася у притулок Ластраде? Я так і бачу, як він морщить свого класичного носа. З Ластрадою у Рудого пов'язані неприємні спогади. Це така європейська організація, яка займається тим, що допомагає жінкам. Особливо жінкам, які мешкають у Східній Європі жінкам, які зазнали насильства від власних чоловіків, жінкам, котрих продали в будинки розпусти, жінкам, котрі не можуть знайти свого місця під сонцем і таке інше. Колись родому замовили фільм про ластраду, а також декілька соціальних роликів на жіночу тему. Обіцяли, що добре заплатять, інакше б Рудий не взявся, бо він вважає себе режисером художнього кіно, а не документалістом, тим більше не кліпмейкером. Фільм Рудий зняв. Я його прослухала, і мені здалося, що вийшов чудовий фільм. Однак керівництво Ластради його не схвалило. Рудий переконаний, що не схвалення фільму прямо пов'язано з тим, що він відмовився вступити в інтимний зв'язок з однією шведською дамою. Шведська дама була відповідальною особою і мала приймати роботу Рудого. «У мене все одно не вийшло б нею», – жалівся та пояснював Рудий. Її підборіддя було схоже на п'ятку. Можеш собі уявити жінку з п'яткою замість підборіддя? Можеш собі уявити, як така жінка може викликати бажання? Відверто кажучи, мені було важко таке уявити, але саме звідтоді всі жінки Швеції уявляються мені з п'ятками замість підборідь. Окрім Астрід Лінгрен, Матусі Карлсона, вона не може такою бути. В таке я вже ні за що не повірю».